eta maseiko iraiak ogeita Uliako lore baratzak Bueno, alde batetik, hemen e, Uliako mintegien parkean, badugu borroka batu e, udalarekin apurtu nahi duena parke hau eta e, apurtu nahi du eta bere orengo haitzakia eskusa da e, apurtu nahi dutela sortzeko gazteentzako etxe bizitzak orduan e, gaur egun e, ba, gontzatzen erigaran hiritar e, parke hau dena bihurtuko litzake eh, apartamentu dotazionalak iruro ditamar Eta Ordun parkearen ikuspu dutik, bai esan nahi genion e, udalari, e, bihari nahi genion bezu bat, e, inungo gazterekin hitz egin gabe. Eta inguruko auzokidei e, konsulta bat egite aukatu eta gero, e, ba, oso gorra dela, esatea e, Ernesto Gaskoren deklarazioak izan zirela, E, que se llega a conciliar los intereses de los jóvenes y los vecinos de la zona. Ez jóvenes, gaztei etzei galdetu, eta ez auzokidei eraz, nire kasbana dididez, auzokidea naiz eta gaztea naiz, eta gurasuen etxetik joateko asmoa eta beharra daukat, eta ez da, nire deus konziliatu parke bat apurtzen, milaka etxe utx hiri e, bat, batean orduan, Gure partetik bat zegoen interesa mm, gazte ikuspegitik ere egiteko. Parke honen defentsa gara egiten, ikuspegi guztietatik, aurrekin ari gara egiten, nagusiekin, edozein perfilietako jendearekin, instituzioekin, taldeekin, eta, bueno, uste genuen, e, gazteekin egiteko ere, e, aprobetsatu behar genuela. Eta horrekin batera, ba, parkeko jende gazte bat astengarenean mugitzen ireia honekin, e, agertzen daukera egiteko e, esteo que erei kontsalanetan e, taldearekin batera. E, talde hau da e, Euskal Herri maian biltzen hasi den e, ekimen bat, e, autogestio ikuspegi batetik Gazteon bizitza berria edo duina sortu nahi duena e, orain, orain. eta eta hemen eta proiektu guzti hauek e, sarean jarri nahi dituna. Orduan e, bi, bi ekimen hauen e, bateratu dira. Eta, aterazago, gazteazte guru hau Eulioakomintegien parkean. Eta, bizka bat egiten duguna da atzo testu orokor bate, e, e, bat ezarri, bat ez zere baten bitartez, baratza eta herbat ere genuen parkearekin lotura aukitzeko, baina e, maien baten bitartez donostiaren norabidearen inguruan, donostiaren elitizazioaren inguruan, eta donostiaren logika, ekonomiko, politiko eta sozialaren inguruan, eta kulturala ere bai. 2000 eta emasai honetan. Eh, eta gero horren ostean, e, Zinemaldi Alternatiboarekin bat egin genuen, hemen ondoan, Letaman Gaztetxean, e, zadarren inguruko, Notredam Delandeko zadarren inguruko dokumental bat ikusten, eta bueno, gaua hemen dugu Eta, e, goizetik, gabiltza, ez da baidak egiten, e, Donostiko Gazteak altetzen gaituzten egoera bat inguruan, Eta horren inguruan ere ikizi dezakegunaren inguruan, orain arte euskararen eta feminismoaren inguruan haritu gera eta baita ere eh etxebizitzaren eta elikaduraren edo agroekologiaren edo elikadura subirautaren inguruan ere. Orduan, bueno, Arratsaldean e, turismoa zitza dugu eta enplegu bat zere bai, bigai oso gako eh ba, Donostiarren egunerokoan, gasteran Ostiarren egunerokoan. Eta horrekin bueno, batera ere egin dugu denbora guztioenetan ausolanean aritu gara, parke hau bueno, iritarrek eta ausokideok lantzen dugu. Eta ba, bambu batsoa txukuntzen aritu gara, haziak e, atelatzen baratzean, eta bar. Eta bueno, orain e, bazkalduko dugu e, erekuntza lanetan gaudeko sorkuntza darreko ekin, e, ondoan letaman gaztetxean bildu direla eta, gero, bose, ez dagoidaketa gero, abur bat lasaiago gara, konzertu dutxiki pare bat egingo ditugu, han gaztetxan hori, azte ere bai, parkearen ikuspuntutik, oso potentea dela nire ustez behintzat, ba, lankidietza batea ekitea, hemendik dike egun metrora dagoen, baina beste auzo batekoa den e, espazio horrekin, eta asko ari gara ikasten ere intxarrundoko in gazteekin. Da, bueno, parkearen egoera e, zaila da, e, onartua dago plan horokorran modifikazioa hemen gaztentzako itxegizitzak egiteko, eta bueno, udal gobernoa dago kaskabortuta, tematuta gai gaionekin, oposizio guztiaren kontra ari den, PNV eta PSOE daude bakarrik, mobida honetan. Eta, bueno, hon hartuta dago, baina ez dakik zer gertatuko den, batzuk itxegin dute udalean urte honen amaierarako Ya ja, chiquizi hori hemen egon behar dela eta bueno, gute ematuta gaude, osarri daukagu hemen eh egitenari gerana egiten jarraituko dugula, Lagapen badaukagu gaur, gaur, gaur egun, udalaren lagapen badaukagu, baimena daukagu egiten duguna egiteko eta pentsatzen dugu denborarekin ez egula baimen hori behar ere. Osea, eh pentsatzen dugula, eh auzotarrena dela parke hau, beti izan dela auzotarren parke bat bizi izan dela Donostikorrentzat zerbitzu bat emanduen gune e, bat eta hala dela orain ere parke honek ditu itxelezko ondare aldetik, historia aldetik, auzo aldetik itxelezko potentzialak eta itxelezko historia dauka eta ezgoaz eh hala nola txikitzen uztera. Orduan instituzioetan ez dago berri hundirik e, daukagu proiektu hori, proiektu deskafinatu eta zuritu hori. E, funtxa mantentzen duena, txikitzen e, aburtzen, mantentzen duena. Eta gu gaude, gure guk e, jarraitzen dugu gure egunero kolanarekin, auzolanekin, egunero barkeairek irekitzen inguruko eskolei, e, kolektiboei, baratzak eta beste e, gauza batzuk eskaintzen, e, lankiditzak egiten, oso-oso e, entez berdinekin, berdin goienetxe fundazioarekin ibiltzen dela e, e, urritasun edo, e, artista funtzionalen inguruan, berdin gaztetxearekin, berdin inguruko eskola publiko eta pribatuekin, mundu guztiaren parke bada lehitzen zaigu ta hala jarraituko dugu izaten eta haiek haien bidea jarritu dezatela nahi badute. Ugazkenean hemen erakutsi nahi dugu asko dagoela hemen eta balio handia dauka la parke honek eta ba, ez ezutela gainerrez txikituko. Pues buruzari naiz baina igandean bertan e, hogeita 25eanauzolana egingo dugu bihar eta horrezain urrengo larun batean hilak bi e, poesia emanaldi bat egongo da hemen ciudad e, juaren zen inguruko e, poesiarena gazteleraz eta eta zergeia urriaren 30ean e, jai handi bat egin nahi dugu baina hori baino lehenago ere urriaren 9 Espero dugu ur deposituetara bisitak eta egin al izango ditugula. Espero dugu dietu beti udalari eskatugarri ezkiolako eta eta konplikatzen direlako eta batuta nahi dituztelako ematen. E jartzen dizkegutelako eta hori bonan bueno, izan Eta asko zer gehiago ez edo zen modutan, interneten edo jarritu daiteke hau eta baita ona etorrita egunero goizeko 10ak inguruetatik goizeko 8 irekita daukagu parkea, hau zotarrek zaintzen dugu eta iruditzen zegoen pues, oso leku lasaia dela egoteko lanera etortzeko, eskua daugutatzera etortzeko baina baita liburu bat irakurtzera etortzeko e, lagun batekin e, zerbait hartzeko edo gaur betzela pues, e, gure goren inguruan ezta bai igual e, deialdia egitea jendeari pues, e, jarraitzeko gau eta presente eta esatea hori, ez, e, instituzioetan bide hori jorratu dela eta buru asko daudela oraindik jarratzeko eta pentsatzen dugula parke honek merezi duela eta defendatu behar dugula daukagunarekin eta horretara ere adi eta ba donostitik kanpoentzutan gaituztenek ba, jarraitzeko eta ekiteko haien ingurunea zaintzen, osea e, bizitza sortzen eta, eta beste bestera batera funtzionatzen duten espazioak e, bultzatzen.